Чудомир, рогати петли. На горния край на селото във Върбалака, където като минарета се виждат да, стърчат тополи, се е сгушила старата гурбалова воденица. Щомливо падаше. На времето там, що коли и каруци разпрягаха под Върбалаците и що чудо. Огньове лумтяха нощем наоколо. Не смогваше да сипва в кошовете дядо Куман. Воденичарят с момчето си и Оем не сварваше да отделя. Шестръкли беше. Воденичният хамбар, и всеки месец се пълнеше догоре с храни, но от как се? допилят този немец, Херман, и издигна моторната на един хвърлей над нея. Удуши я, Брей, като сокол птиче, удуши хубавата воденичка, онемя бурката й. Не можа вече да рече гък. Нявга, нявгах е. Ще донесе някой на гръб две-три крини сме или кукрус. Да смеле и тя ще за скимти, за скрибуца, но нито вървенето и кратко вървене, нито. Камъните и кратко подкувани като свят. Где го едновремешния и кратко глас? Като загорка. На Румънья пееше тогава тя и луда мряна хоро играеше около пере и кратко, амана, свят. Всичко се изменя, като памучен плат на слънце. От 20 години си я командуваше дядо Куман и много добро е видял от нея. Откак старият горбъл се удари, като отпушваше веднъж пияния за Асина, му убиха във войната. Останаха само двете му дъщери, та дядо Куман си беше. И като господар, горечи, и като воденичар. Щом намаля работата, момчето, му се пазари горе на валявицата при радунците и той си остана съм самичък. С воденицата, с кучето, с кокошките и се голямата градина, която той беше. Посадил и отгледал. Притягаше тук там старикът, подпушваше вадата, кърпеше стария и прогнил. Вече олей. Но най-обичаше да се щура и с овошната градина с нощче в ръка. Да идеш да видиш, да скале, що дръвчета е наредил и с нея, като момичета. И все присъди, до едно. Круши ли не щеш, череши ли? А пък сливи, ли, караджейки, пестилки, бомбалки, балевки, от хубави по хубави? Дойде ли, проред, и почне да присажда. Че и изчуждите градини ходи от мерак. Гледаш череши, да речем, озрели. Едри и черни като маслини, минеш от другата страна, жълти като кехлибар. Едно дърво с три клона, с три вида, плод го накичил, пустият му човек. Заран, като стане, най-напред на храни кучето, после вземе кринчето и се запъти към курника. Щом го видят кокошките, юрнат се към него, запляскат криле, разхвърчат се и се накателят по рамената му, по ръцете му, по кринчето, а той клекне полека, сложи го. Напълни шепи и от ръка ги храни. Обичаха го животинките, като баща го обичаха, и само старият петел Кунджо. Обикаляше гузно изотдалеч и не смееше да се приближи. Лош петел беше той. Чудото му ни иде го нямаше. Където копне дядо куман нещо да посее, той ще. Да иде да го изрови, до долапа сяденето да забрави отворен, ще издебне, ще влезе и ще го накълве. Да речеш, че от глад го прави, не е. От злого, правеше само. А на младите петлета не им даваше да припарят до кокошките. Гонеше ги, кълвеше ги, тадим се дигаше. Пък як, пущината, борец, едни, гърди от като бик. Много се надяваше дядо Коман на бялото петле, че ще му даде да разбере. Защото само то му се опираше понякога, но един ден, като се уловиха, здравата, бориха се, бориха, изпоскубаха си перушината и кърви потекоха по. Тях, най-после кондю го изтласка, изтласкана към воденичната вада и се, хвърли върху му като усорляк. Паднаха и двата във водата и то се удари. Като го извади старецът, какво да види, цяло изподупчено горкото. Гребенът му, разкъсан, а на шията му, три големи дубки от пустите му. Шипове на Коендия. Чакай, си немайчин, аз тебе да те науча сега. Кипна дядо Куман. Ще. И отрежа с тия шила от краката ти и началото ти ще ги забия, тадаме. ме, помниш, и го направи. Подмамил го в курника, пипнал го, прикрещил го между коленете си, извадил. Градинарското си ноще, отрязал му задните шипове, цепнал от двете страни, нагребена и ги присадил на главата му. Превързал го след това с парцали. такун замязал на ходжа, вързал го на късо за двата крака в две колчета, забити в земята, и го турил под коша. Три недели го държал тъй като го, отвързал след това, ето ти тебе петел с рога. пуснал го из двора, крачи кондю като ругът дявол, тръска глава, а дядо, куман се смее и се радва, сякаш дръвче е присадил. Умири се кондю и стана, кротък като проповедник. След някой ден присади още две петлета и една, кокошка. Не се мина много, и из цялата околия се пръсна новината, чена. Губаловата воденица имало рогати петли. Запристигаха седени и меракли. Кокошари, донесоха и по-малко мливо, та хем да си смелят, хем това чудо да. Видят. Гледат те, чудят се, полят се и питат. Абе, дядо кумане, откъде къде взе тия рогати дяволи? От Австрия, дума дядо куман, и се подсмива под мустак. Сестринсин, имам там, градинар, там и прати яйца, насадих ги и ето на сами. Виждате! Ами нямаш ли яйца от тях, та и ние да си завадим? Има, как да нямам, ама скъпи са, 10 лева едничкото. А бе 10, 10! Дай по две-три и ние да имаме от този чешит, думат, седените. Да ви дам бе, дядовото, да ви дам. Стока за продан ми е и хубава стока, носливи, и като покушинки се вадят, ама малко ми са още и няма да има за. Всички ви! Колко имаш, дай ги сега, а за другите, други път. И започнал дядо Куман яйца да продава. Продавал той, трупари се седени. Продавал, а в неделен ден моми и ергени от тяхното село и да му гледат. Петлите. Съживила се старата бурбалова воденица и парици си събрал дядо Куман. Ама все нещо го бложде на сърцето. Ще се излюпят оние мити яйца, мисли. Си той, ще наскачат пирета без руга по селата, че какво ще правя. Ех, най-после лъжата е като броеница. След едното зърно иде другото, след него, третото, и те се върти, до може. Тък му той се утешавал, и ето ти. Гоботю Стейкин от паничери пристига с магарето и две пилета, провесени, отстрани. Дядо кума не бе, ти защо ни излага нас, да ни отмъкна париците? Я си виж, пилетата, къде им са рогата, а? На какво място ти е пологат? Къде са мътени? Ами, че под плевника, къде другаде? Е, че като не слушаш, какво да ти правя? На припек трябва да бъде, бе, чуджум. Аз ви разправях тогава, ама като не слушате. На слънце трябва да, лежи квачката и стара, опитна кокошка трябва да е, а не първескиня. Първескиня кокошка, ругата пире, не може да измъти, тъй да знаеш. Ами, сестринката, тъй ми пише. И в острията й било. И Ботю Стайкин се повъртял, потюхкал се, размятал пилетата насамна там, пак купил още три яйца, метнал се на магарето и го сръгал накъм село пак.